Ni ska lyssna på det borde du veta. Listen why I'm also just a girl standing in front of a boy asking to love us. This is excuse me. A damn fine cup of coffee. Varmt välkomna till Det borde du veta Frågesporten med allmänbildning i centrum. Jag heter Johan Ågren och med mig i studion så har jag Ludvig Kjellén som domare. Ja men god kväll. Hur är läget? Det är bra för dig själv. Jo det är fint. Fantastiskt. Det är grejer, så det är lite stressigt. Men man överlever hoppas jag. Det kommer du nog göra. Ja. <laughs> Idag så tävlar Fredrik Termenius Hallå, hallå Och eh, Felix Svensson Hallå, hallå Du exakt samma sak som jag säger Jag vet Hallå, hallå. Du är ingen fantasi Nej, jag du kommer jag har, inte klara det här Jag har bristfällig fantasi Jag var. kommer vinna det, det här Det är dataspelsgenerationen Du vet hur det är Det är Bakis-gänget som vi har här i studion ja, ja, vi har ju sagt att det här är Bakis uppgörelsen. <laughs> Jaha, ja. har vi ja, du har missat det. det Jag har aldrig hört det Nej, precis, vi har ett eget radioprogram där, ja, där vi sänder på sända dagar Jag tror att du sitter och samtalar med dig själv väldigt mycket hemma Det här är Bakis Hallå, hallå, hallå. <laughs> Du, du, är det är du. Vet, det här måste, måste ju vara det på något sätt. Ja, det är jo, det. Är det jag. Ja, ja. Men absolut. Ja, det är det. Ja, nu då ja. får vi se vem av oss som har skarpast gärna. Vem har supet mest? Vem har inte supet mest och inte supet bort sina jämställdare? Vi gick ju i samma gymnasieklass också, vi vet exakt hur dumma vi är. Ja. Vi fortsätter med. Ludvig, vad väntar vi oss idag? Ja, Vi har alltså tre stycken huvudmoment i kvällens tävling. Först har vi Vem där. Det har klippt ihop lite ljudklipp som ska symbolisera en känd person. Sen har vi vår nyhetsquiz där man ska säga om nyheter är sanna eller falska från de veckan som har gått. Och sen har vi två stycken lottade specialkategorier. Sir Away Med Vita Bergen Här på FM Studentradion 92.8 Du lyssnar på Det borde du veta Vilket är frågesporten Med allmänbildning I centrum Har universiteten växt nu under, under låten här Ja Nej jag är inte nervös Jag är bara så jävla tävlingsriktad. Det är, jag vinner det här Du har väl aldrig Någonsin i ditt liv Varit tävlingsriktad. Nej men nu är det Du brukar ge upp för att Sen du, för du sa jobbet. det här Med att det är en jävla Bakisuppgörelse Så har jag blivit tävlingsriktad. <skratt> nu är det dags ja, jag, är, jag är lite nervös nu ska jag, jag kan vara en större människa och erkänna det. <laughs> Men vi börjar med första kategorin sure. Vad innebär den? Ja då har vi alltså Vem där där vi har klippt ihop Några utklipp som ska symbolisera En känd person med en viss Logik och när Fredrik Och Felix kan så ropar de Sitt namn och så får de skriva ner Vem de tror att det är så att du där också Kan gissa eh, Svarar du inom 20 sekunder får du tre poäng Svarar du inom 40 sekunder får du två poäng Och svarar du efter de 40 sekunderna får du ett poäng för rätt svar så jag frågar vem där. Ja, vi säger nej. nämligen tron på Jesus och tron på och tron på den helige ande. Livets ord är och förblir det vi alltid har varit så därför ändras ingenting alls. Felix Det Hon har också vår yngsta, hon är faktiskt bara 16 år gammal, men ändå har hon många års, sen gana. Fredrik var alltså snabbast på knappen. Mm. Vad svarar du? Jag svarade Karola Och det är alldeles korrekt. Yes. Felix, vad svarade du? Karola Och det är också rätt, såklart. Uh, vad, Får bara han poäng då? Nej, det är tre poäng till Fredrik och två poäng till Felix Ja! stark början Jag hade det redan från början. Jag kom, jag, vi satt och lyssnade på det där livets ordklippet förra veckan. Jag uh. tänkte, det kan inte vara så lätt att det är. Alltså, för att, fan! Vad jag blir. Vi går vidare. Ta vidare det här programmet. Nu. Det här älskar jag. Det här. Uh. Det här uh, klippet börjar med att vi hör Any Kleine Nachtmusik och Det är från Amadeus Mozart och hennes son heter Amadeus. Ja, uh, just det. Det var där jag tänkte, är det Pavarotti eller vad fan? Jag vet inte. Varför sa du AI? Att det, ja, ja men det visste jag faktiskt. Sen så har vi ju livets ord, Ulf Ekman. Mm. Vi har lite skrik i bakgrunden från Karolla själv. Mm. Eh, fortsätter med Mickey, eh, vilket är originalversionen som vi hör. Eh, sen så blir det att eh, vi det med Thomas Andersson, vi. Det Melodifestivalen. Eh, Fångan av en stormvind det är Främling. Det är en kompott helt enkelt av olika... Vad en resumé av hela Carolas karriär. Mm. Gud ja. vad snyggt. Du löste det där tycker jag. Ja, enkelt sagt, enkelt sagt. Mm. Vad händer här Fredrik? Ehm, Ludvig, Ludvig heter nu. jag. <laughs> <färg i studion. laughs> nu är det dags för vår nyhetsquiz där Fredrik först kommer få svara på eh, tio stycken frågor om nyheter som hänt i veckan som ska avgöra om de är sant eller falskt. Okej. Okay. Så du bara svara sant eller falskt efter påståendet. Mm. Är du redo? Mm. Då kör vi igång. Bollnäs kommer i Guinness rekordbok i helgen genom att vara den kommun som producerar mest ekologiska produkter i hela världen. Sant? Det är falskt. Fan. E efter att en man i New Mexico ska ha på Walking Dead så har han dödat sin vän på grund av rädsla över att han ska omvandlas till en zombie. Falskt. Det är sant. Ja, alltså, fan. Donald Trump berättade i veckan hur tufft han hade haft det. Citat. I started off in Brooklyn. My father gave me a, lo a small loan of a million dollars. Sant? Det är sant. Yes. Gamla aztekkungar har bevisats av kapper helt gjorda av kolibrifjäderväv. Det tog omkring 80 000 fåglar för att få ihop en hel kappa. Sant? Det är falskt. Fan. Delstaten Arkansas har i veckan slagit ned ett förslag om att legalisera Mariana på grund av grammatiska fel i förslaget. Sant? Det är sant. Det inträffade en trafikolycka på Interstate 95 under morgondagen på tisdag. Eh, under morgonen på tisdag menar jag såklart. En man tröttnade på väntebilen och gick ut och satte sig i en trädgårdsstol och läste tidningen. Falsk. Det är sant. Oh, vad fan! Ja, ah, där tog Hur Hur det slut. Hur känns det där? Det gick inte alls bra. Jag tyckte du var jätteduktig för Ja, men det är bara du är bara glad för att... Mm. Kom, att kommer ser. Felix också få sådana här frågor nu? Ja. ja, det kommer han få. Exakt fan. samma frågor faktiskt. Det är det som är lite mm. konstigt. Ja. <laughs> <laughs> Felix, är du redo? Jag är redo. Yes, då kör vi igång. Jönköpings södra IF och Östersunds FK har båda kvalificerat sig för spel i svenska nästa säsong. Sant, det är sant. En långdistanslöpare från en skola i Iowa blev diskvalificerad för att han stannade och kollade hur en annan spelare modde, eh, som var på väg att ämla ihop. Sant, det är sant. Cristina Fernandez de Kirchner blev vald som Argentinas president och vann valet med 57% av rösterna. Sant, det är falskt. Sve svenska föröken kommer läggas ner, detta efter ett strivelsebeslut att det aldrig är några som ringer in längre. Falskt, det är falskt. Orten Eisleben i Tyskland där den protestantiska frontfiguren Martin Luther växte upp har förbjudit att man får klä ut sig till honom på Halloween. Sant, det är falskt. Migrationsverket väljer att börja hemlighålla var alla nya flyktinganläggningar ska börja äh, ska börja. Uh, detta efter att anlägga bränder. Sant, det är sant. The poppoker bandet Back to Reality kommer i veckan att släppa sitt efterlängtade tredje platta som heter Never Look Back. Sant det är falskt. Amnesty International har kritiserat Isfält för ett så kallat olagligt dödande. Sant det är sant. Kanadas president skapade blåsläder igår genom att säga citat Alla vet att man tar del av det amerikanska skolsystemet så, så är det som att ingå i en kvickzon. Falskt. Det är falskt. Oh. Yes! Fan! Uh! Mycket känslor här. Oh, oh, oh. Let me live that fantasy. Royals med artisten Lord. Hur är ställningen Ludvig? Ja det är oerhört oh, jämnt skulle jag faktiskt säga. Eh... Felix leder än så länge med 7-5. Så det är bara två poäng och det är mm. väldigt mycket frågor kvar. Det är väldigt mycket frågor kvar. Vilka kategorier väntar vi oss? Nu har vi alltså två stycken kategorier som vi har lottat fram där man säger sitt namn när man kan svaret och så säger man svaret. Och de kategorierna vi har är geografi och mode. Oh, jag fick geografi sist över här också. Det är fan inte mode. Det här är bara grejer, fri. nu kör vi. Jag kan bara Stockholm. ska Jag skojar. Ja, ah, vad är så skog? Jag ju nog att där. Kör på, bara kör. Eh, men vi börjar med en ljudfråga. Eh, vilka städer vi är det som nämns i låten? Vi såg på varann, och vi land, När vi med Dover Calé. Dover Calé är alldeles korrekt. Yes! Vi kör vi igång om båda är redo. Ja. Då kör vi. Hur, eh, hur många länder gränsar Spanien till? Felix. En. Två! Ja, då går du över till mig, Fredrik. Ja, det är ju två. Det är det fel? Det är tre. Va? Hur då? Jo, det är... Jag vet inte heller. Det är Frankrike, och Portugal. Med den här jävla Andorra. lilla kusten här. Vad det har Nederländerna, Belgien och Luxemburg för smeknamn tillsammans? Mm. Rätt svar är Benelux. Begreppet öken är en beskrivande term för platser där liv saknas eller endast finns i begränsad omfattning. Hur stor del av jorden täcks av öken? Fredrik. Fredrik. Äh, 50 procent. Det är, det är omöjligt. Ja, ja, det. Det. <laughs> 8 procent. <laughs> en fjärdedel. 25 procent för att hålla det i samma termer. Ja. Äh, till vilket land tillhör Örn Bornholm? Fredrik. Felix. Felix. Danmark. Det är rätt. Fan. Vad är huvudstaden i Slovenien? Helvete. Rätt svar är Ljubljana. Ja. Vilken huvudstad i Europa är du som har flest invånare? Fredrik, äh, London. Det är helt rätt. Vad, vilken är den största sjön i Norden? Fredrik. Äh, är det Öst sjön? Eller det är, är, är, är det, det är en heter, sjö? Nej, men det heter sjön men det är ju ja, hav. Det är fel? Ja. Fan, det är ju det. Äh, Antingen vänner eller vänner, jag vet inte riktigt vad som är jag ingen aning. Nej, det ett jag har inget. Nej, okej. Rätt svar är vänner. Ja. Vad är skillnad mellan djungel och regnskog? Felix. Det är mer luftfuktighet i en regnskog. Det är fel? Då, ehm, Fredrik? Det finns olika slags djur. Nej, det är fel. Det är ingen skillnad alls utom namnen. <skratt> Fan. I vilken världsdel spenderade Marco Polo stor del av sitt liv? Felix. Amerika. Fel. Ja, eh... sen. Det är helt rätt. Ja! Förra! Ja! Fan. Yes! Jag är sämst på geografi Jag har skämt ut med dig Men nu har vi mode, det är du på. Och nu står det lika. Oh! Inför sista omgången. Det är mycket spännande. Här. Oh, jag skakar lite, Ja, oh, nu, nu, nu är det lite nervöst Vi kör igång med en ljud för vi åga Vilken modetidning sjunger Madonna om? Felix. Vogue. Det är helt rätt. Mm. Då, då var vi igång de vanliga frågorna. Eh, vilket klädesplagg syftar den lilla svarta på? Felix. En klänning. Det är helt rätt. I tv serien vi jobbade karaktären Rachel på ett känd klädmärke. Felix. Ralph Lauren. Det är helt rätt. Vilken svensk tennisspel vi är vi känd för Felix. Alls? Fredrik. Felix. Björnborg rätt. Tidningen Café utses Sveriges bästklädda man. År 2015 gick det till en skådespelare. Vem då? Fuck... Fredrik Lund, ehm. vet han. är Adam Pålsson. Ja. Vilken västsvensk stad kommer klädesmärket Tiger of Sweden ifrån? Felix? Borås? Fel. Fredrik... Ähm. Jag har ingen aning. Göteborg. svar är Uddevalla. Aha. Jeans är ett av de populäraste byxorna. Vilket tyg är en jeanshjort den. helt rätt. Vilken känd modell ledde det populära tv-programmet Project Runaway? Felix. Fredrik. Fan! Heidi Klum. Det är helt rätt. Jag ska rätta mig själv. Project Runway, inte Runaway. Eh, vad står akronymen H&M för? Felix Fredrik. hennes som audit. helt rätt. Fan! <laughs> vad långsiktig med Vad för typ av tröja hade nästan alltid Steve Jobs på sig? Fredrik. En äh, polotröja. Helt rätt. Lady Gaga är känd för sitt unika klädstil. Vilket livsmedel var en av Felix Fredrik. Fredrik. Kött. Helt rätt. Vad heter det prestigefyllda modepris som varje delas ut till en svensk designer? Svår... Fredrik. Gyllen nålen kanske? Det är Jag vet inte. fel. Aa. Bra gissat, Fredrik. <laughs> tack, tack. Felix du visa. <laughs> uh, nej, rätt svar är guldknappen. Ja. Vad är det för färg på Dorothys magiska skor när hon Fredrik. Netflix. Fredrik. Gula. Fel. Röda. Rätt. Va? Ja, men Ett... Det är en gul väg. just Vänta, ett känt klädmärke har en krokodil som låg Felix. Felix! Felix. Lacoste. Det är helt rätt. Eh, vilket klädmärke ligger Flippa Knut som bakom? Felix! Flippa K. Det är rätt. <laughs> vilket årtionde syftade så kallade The Great Gatsby-modet på? Felix! Vilket årtionde? Eh, 1920. Det är helt rätt. Ja! Åh, oh, Gud, vad oh, fan! Det här klarade du. Det här tog du här. Fan också. Jag är så långsam. Happy ending med Mika här på FM Studentradio 92,8. Ni lyssnar på det, borde vi veta. Med mig Johan Ågren och mig Ludvigssjönen. Och vi har haft en bakusuppgörelse här. Mm. Mm. Jag blev så jäkla sugen nu när vi, när vi kom tillbaka. På låten Och bara kör den här. Låll tål rest. Ja, men ni sitter och tar över helt och <laughs> Hej, välkommen va, Tack, Låll tål rest. Ah, och nu är den ändå. <laughs> ja. Ja, ja, det cool. gjorde du. Förlåt. Ja, bakusuppgörelse, det har vi gjort. Uh, det har vi haft. Vad är känslan nu? Jag är glad. Jag är inte alls glad alltså, du gör ju det man ska göra Du säger ju namnet direkt när du har en liten tanke på vad det kan vara jag, tänker ut, jag vill tänka ut vad svaret är innan jo, jag säger mitt ja, namn Det är därför jag fuckar på det ja, ja. Så att nu, Men det, det har varit jätteroligt att vara med Det har det varit Det suger Du trodde att programmet var en timme Fredrik Ja jag trodde ju det Så Jag sa ju nu i pausen att fan, det är väl lugnt Det är en halvtimme kvar men Det var det, inte. det är tre minuter ja, ja. Kontra Ja. Ja. kan vi få ställa in eller? Ja, ja. Vi, vi kör igång här. Vem vann bakets Ja, det var ju jämnt va. Men sen så hände en sak på moderfrågorna och Felix vann med ja. resultatet 10-19. Åh! Oh, Fy fan. Oj, vilken jävla, vilken jävla landskredseger seger, oh, bara, kör. Jag trodde det skulle vara typ så fyra fem frågor. Åh oh, herregud alltså, nu, nu känner jag mig, jag känner mig dålig. Ja, men, Har du något tacktal eller lite eh, du... ja, jag skulle vilja tacka nej, jag vet inte, mig själv helt enkelt. Min egen att jag hänger så mycket på internet. Jävla svin. Fy tack Fredrik också, jag älskar dig. Tack. Ja men tack själv för att du får mig att sitta idiotiskt i radio. <laughs> jag men jag hade jättekul. Det var roligt. Men det är svårt med moderfrågorna. Det var lite klurigt. Det är inte grej Nej, nej, nej, du, nej men du, du ska ha det här. Tack. Du ska ha det här. Tack. Det gick bra för dig. Mm? Du vet att jag kommer att referera till det i all framtid. Jag vet det mycket väl. Jag vet inte ens varför jag fick med på vara med i programmet med dig. Nej. Nej, nej. känner jag att ni borde veta något. Mm. Ja, men, till hade jag kunnat ta, men det är en jag kunde ta, och att var Nordens största sjö. Är är jag veta ja, fast den är ändå klurig. Jag menar i Finland det finns, det, det kallas för de tusen sjöarnas land. Det kan ju finnas hur alla stora sjöar som helst. Ja, men om det är tusen sjöar så är det ju så många så de måste vara små för att få plats. Mm, ja. Jo, <laughs> visst. Men vad fan? Så, ja. Och så vet jag vilken som är störst väner eller, eller så är västern. det en stor det sjö och massa andra små små sjöar. Mm. Som en så mothership. det This will tell me Ja, exakt. Finland räknar ju vad som helst med vatten, i som en ö, som en sjö. Varje gång det har regnat så har det blivit fler. Jo men vi borde ha vetat massa mer saker ja, I alla fall på geografin Man kan aldrig sluta utbilda sig oh, okay. Och där knyter ni ihop säcken mm. ja, Så förruktansvärt fint ja, ja. eh, Nästa vecka så går vi över till kvartsfinaler mm, eh, Spännande Du kommer ju inte vara med oss med Ludvig Nej Tråkigt. Nu sticker jag på praktik. Ja, det är tråkigt när det händer. Men Peter, vi jag får ta vid Vodvet och föra skeppet i land nu. Det löser ni så bra så. Ja, nästa vecka så möts Tim Olsén och Emil Johansson i en spännande kvartsfinal. Men vi hörs helt enkelt nästa vecka. Allihopa. Hejdå. Hejdå. Hejdå. Ni ska lyssna på Det borde du veta.